ялиці і сосни обриті місячним сяйвом, у ліщині зарохкав кабан. Звірів ми не боялися, вони тут мирні, звичні до людей. А ось люди. Тоді вже ми з Раїсою мали штат топтунів, і не лише приїжджих, а й місцевих із нашого селища, яких ми добре знали. Серед них, особливо заповзятим, був 17 річний Віктор, якого міліція злапала на країзці мотоцикла. Гибісти його пристосували для власних потреб, не бажаєш вистежувати Руденків, підеш пасти білих ведмедів. І Віктор доволі сумлінно вистежував. Ну, розповідай, взяв я за лікоть Раїсу, за нами, здається, не стежить. І Раїса розповіла ось що. Вона також відчула, що біля театру не все гаразд. Пам'ятаючи, що небезпечний документ лежить у її сумці, вона вирішила триматися віддалік. Добре бачила, що замість італійця на мене вийшов Жеромський. Тоді Раїса шмигнула за ріг театру і звідти стежила за тим, що діється на площі біля театральних сходів. Те, що Жеромський кудись мене повіз, і не дивитись, я б існував, і так не мені. Побачила але... чорнявого іноземця, що з газетною рурочкою у правій руці наближався до театру. Інші прикмети також збігалися. Вона прожогом метнулася до нього і вивела геть із поля зору спостерігачів, яких, може, залишив Жеромський. Та, мабуть, майор нікому не доручав чекати на італійця. Видно, не сподівався, що я приїду в супроводі такого спритного асистента. Рейса швиденько порозумілася з посланцем. Півгодини покружляли вулицями, аби переконатися, що за ними немає хвоста. Його не було. Рейса повела італійця на автобус, і вони поїхали в кончу заспу. Моя пунктуальна дружина вирішила, що без книжки сто світил, котра залишилася в кишені мого плаща, посланця відпускати не годиться. Треба сказати, що італієць був добряче захмелений. Його затримали в якійсь компанії і так напомпували коньяком, що він не відразу втрапив до театру. Раїса поклала його на мою канапу, аби він з годину передрімав. А коли той трохи прочумався, переклала в його шкіряну торбу три мої книжки і листа Качуровському. Далі все обійшлося без пригод. Лист дійшов до Качуровського той показував його нам, коли ми прибули до Мюнхена з Сибірського заслання. Трохи пізніше Ігор розповів по радіо, я чув цю передачу, що роздобув ксерокопію моєї книжки Всесвіту тоді в бібліотеці Американського конгресу. Я тоді подумав, що Качуровський у такий спосіб конспірує одержання книжки від нас. Лише через 12 років уже в еміграції довідався. Що то була не конспірація. Жодної з моїх книжок Ігор чомусь не отримав. Та й багато моїх рукописів, ті, що не пропадали зовсім, потрапляли на свободу. Або через неї в західні видавництва понівеченими. Так сталося з Орловою Балкою, поемою «Хрест», поетичною книгою «Прозріння». З Орлової Балки, скажімо, викрадено близько сотні сторінок. Книжка так і вийшла в Америці в покаліченому вигляді. Підозрювали в цих недобрих діях одного чоловіка, що прибув з України тоді, коли нікому не давали виїзду. Я навіть знав цього чоловіка. Майже цілий день просидів із ним за столом на моїй дачі в Кончі Озерній. Він скаржився на політичну задуху в Радянському Союзі, на драконівську цензуру. Я йому співчував, бо й сам страждав від цього. Потім дуже здивувався тим, що йому дозволили емігрувати. Але прізвище його не називу. Непійманий... Не злодій. Будні нічного сторожа. Можна було би проминути ці сторінки мого життя, як несуттєві. Нічний сторож – найнижча службова особа в СРСР. Що ж тут може бути цікавого? Та пам'ять вихоплює то один епізод, то другий. А те, що запам'яталося, з роками набирає поважності і цінності. Ось бодай таке. Серед причин, через які призупинено мою судову справу, була така. До 30-річчя перемоги над гітлерівською Німеччиною готувалася амністія для засуджених ветеранів війни. Моя злочинна діяльність іще не тягнула на статтю, за якою не амністують. До тієї я доживу через півтора року. Отож із камери попереднього ув'язнення я вийшов просто на пишне свято. Зрозуміла річ з особливою пишністю вшановувала своїх ветеранів війни міліція. А я був її штатним працівником, сторожем при районному відділенні, так звана позавідомча охорона, тож і мене належало вшановувати. І ось начальник Московського районного відділення МВС міста Києва викликає мене на сцену, промовляє вручисті слова на мою честь і вручає подарунок.